fatto attacchinaggio alla Camera di Commercio, aver contestato con un'azione simbolica grandi scuole, le scuole private e infine siamo andati al Comune dove abbiamo trovato un ingente schieramento di forze dell'ordine che ci hanno impedito di sostare sulla porta e di andare avanti. Abbiamo cercato di insistere per far valere i nostri diritti, no? ci sono arrivate solo mancanellate, Allora da adesso il corteo è più unito che mai, è più determinato che mai perché tutto il corteo è, è sconvolto da questa presa di posizione da parte delle istituzioni che ci confermano al fenzo il loro silenzio verso i bisogni dei giovani e si nascondono dietro gli scuri e i manganelli. Allora adesso il corteo vuole continuare ad occupare le strade e si vede in una piazza per un'assemblea pubblica da cui poi ripartire con nuove mobilitazioni. Senti, nel senso che il corteo è stato proprio attaccato dalle forze dell'ordine? Eh, il corteo è andato sulla porta del comune, dove una decina di forze dell'ordine erano schierate in cordone e ci hanno impedito di passare. Ho capito. E quindi comunque i numeri ti confortano? Cioè c'è una grossa partecipazione, te sento, dal tono della tua voce? Sì, sì, siamo, siamo molto, molto, qualche centinaia di persone, diciamo. Speriamo sui 300-400 persone. Certo, benissimo. Eh, la, la cosa bella è che è un corteo molto determinato, molto compatto, molto unito. Benissimo, senti, quindi allora noi se sei d'accordo ci risentiamo quando riuscite ad arrivare alla piazza per fare questa assemblea aperta. E stato, Grazie mille, ciao ciao. Grazie a tutti, ciao. ciao. ciao. ciao.